Дорога до проголошуваного бездумними крикунами світлого прийдешнього все більше і більше захаращувалася неправдою, повивалася димом безсоромних шахрайських вигадок. Прості люди дивилися на колотнечу, затіяно великомудрими, зляканими очима, нічого крім лиха від неї не сподіваючись. Філософські викрутаси галасливих, невтомних у писанині перетворювачів життя Зрозумілими були лише для вишколених. Та й ті мало їм вірили. Полиці в бібліотеках тріщали від книг. Никали між ними бібліотекарі, видавали позаті томи і сухоребрі брошури білоруким пожирачам паперу, які пережовували чуже, щоб виригнути його, як жуйку, множучи нікому непотрібну писанину. Книги родили книги, слова родили слова. Трудящі люди тих книг, як правило, не читали, а якщо й читали, то теж не вірили їм. Культура народної не була ніде і ніколи. Вона лише адресувалася народові, але не йому служила. Народ за неї лише розплачувався. Культура спотворювалася і запаскуджувалася дармоїдами і лахузами. В духовній творчості не завжди щастить відрізнити істинні коштовності від підробних. Це давало можливість продажним бездарам, гендлювати сумнівною мистецькою продукцією. Ви, звичайно, розумієте, що промову чорнокнижника за винятком двох віршованих вставок, звірених мною по чорній книзі, я подаю в довільній інтерпретації. Пам'ять моя зберегла не все, та не все я й збагнути тоді міг, але ось ці слова просто запеклися в пам'яті. Дуже багато було у простих людей піклувальників і благодійників, що гризлися між собою як пси. Кожного, хто пробував поглянути на життя тверезими очима, вони звинувачували в розумовій безпорадності, невігластві, незнанні життя. Цю думку чорнокнижник виголосив у такій категоричній формі очевидячки для того, щоб прикритися нею як щитом від опонентів, яких йому ніколи не бракувало. Хто любить нападати, мусить дбати про захист. Голосом рівним і твердим, як молитва фанатика, старий закінчив свою промову так. Відгородіть чисті душі від брудних знань, бо дуже дорогою ціною колись розплатитись. «Старечий маразм!» – вигукнув той же гнучний голос. Саме такі вигуки – Відповів на образливу репліку оратор. «Саме такі окрики і свідчать красномовно про те, що я близький до істини, а може і саму істину виголошую. Неповага до старших, анонімне горлодерство, протести за чужої спини. Хіба це не підлість? Якщо хтось не згоден зі мною, хай вийде і поважно, як личить мужчині, викладе свої заперечення». Але тоді на трибуну, здається, не вийшов ніхто. «А я сперечатися з чорнокнижником не боюсь. Якщо ви справді любите щирість і прямоту, то дозвольте й мені бути з вами прямим. Ви зі своїми однодумцями досягли в нашому регіоні свого. Всіх зрівняли перед найвищим. й що ж? Здійснилися тисячолітні мрії людські. Люди перестали мучитись, більше не гризуться, не кривдять одне одного, живуть як голуби». Старий тихо попросив – Перестань просто рікувати. «Значить, не всяка щирість і вам подобається». Жодна риска на обличчі чорнокнижника не ворухнулась, але я відчув, що в ньому щось спалахнуло, як порох. «А ти таке примітивно мислиш, голубе мій, рожеві картини райського життя на землі, сяючі вершини майбутнього. Солодкі плоди лізуть самі в роти, запашні квіти самі тягнуться до носів». Куди не кинь, куди не глянь, скрізь благодать. Знай, що це таке? Це плоди сонної ледарської фантазії. Колись таке вважалося благородною доброю мрією, якою втішали пригнічених і скривжених. Колись це було наївною вірою в торжество якоїсь високої правди. Та згодом, коли люди стали мудрішими, коли остаточно заплуталися в суперечностях життя, це стало осоружною формою обману. Однією з найнебезпечніших суспільних гедот. Коли ж чесні мислителі творили уявою громади, в яких люди жили по-людському лише тому, що всі без винятку служили найвищому, таких мислителів дражнили утопічними мрійниками. А тепер слухай відповідь на своє уїдливе питання.